Воно рушить по якихось нових річищах, наче загачений стрижень, тільки я ще не знав по яких. Горлі пересохло, раптом прогучав дядько Денис з вершини Собакаревої гори. Випити б. Я мовчав. І тут ми вчули знайомий скрип коліс. Попід сосняком, низькою сірих тіней вервечилась на колоснім полі. Асинізаторська валка. Спущуся, горло біля хлопців промочу, заспішив дядько Денис. А ти жди, прийду й плюну. Дядько шелестячи капшуками галіфе поковзав покрутизні гори і невдовзі зник за соснами. Це був дивний, пам'ятний на все життя вечір. Зорі зійшли з неба, і в ясно-білих полотняних сорочках повсідалися на лисогір'ї, довкола мене, обхопивши довгими променистими руками коліна. Білі снігові хмари лоскотали й холодили мені чоло. Місяць купався в стрижні під горою, хлюпотів та пирхав, байдужісінькі, до крижаної шуги, і злетілися до мене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 та ліг на тисячоліття людського буття. Так лягає на карту світу, на моря, материки, океани й острови, а в океанах сітка меридіанів і паралелій. А я був щось незрівнянно крихітне біля нього, глухого, забагнюченого, загубленого в лісах і болотах пакуля. Порошинка у потокові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 Лише вузлики на неосяжнім корені неосяжного гінкого і креслатого дерева, ім'я якому хрестоматійно заглянцоване, але того вечора на Собокаревій горі вперше вилущене мною з лушпиння приручених слів «народ». Я повернувся з Собокаревої гори, коли в гучномовці на п'ятикутках було дванадцять.